Ну і на добраніч. Марла знизала плечима і звернула в бік готелю. Наступного ранку Марлу збудили зарано, не давши додивитися сну про голих дівок. — Вибачте, ваш сніданок, — гукнули з-за дверей. — Ага, дякую. Марла на силу продерла очі, щоб глянути на годинника. — От уроди, двадцять по восьмій, я ж просила о дев'ятій. То якийсь смертник харкався на весь готель о шостій ранку, хто б його дострілив. А ці вже й сніданок приперли, щоби я пошвидше забралася. Ну, добре, пес із вами, встаю. Попиваючи неспішно поганеньку готельну каву, Марла подумала, що варто би написати х'ялмару листа. Але для того треба було позбавитися всього сміття в голові, порожніх егоїстичних думок, дріб'язкових мрій і мізерних уявлень про найближче майбутнє. Бо яким би просунутим інтелектуалом чи тонким митцем людина не була, більшість не зайнято цілеспрямованим обдумуванням чи прочуванням часу, вона з радістю викидає на думки про те, що скаже друзям, коли ті зустрінуть її в аеропорту, що вона із собою візьме і у що буде вбрана, як знайде правильне місце видачі свого багажу, що кому подарує, якими словами про яку мандрівку розповідатиме, що скаже у найпершому інтерв'ю, як постриже волосся для зйомок у кліпі, про який ще точно нічого не відомо. Марла вважала себе щонайменше майстром альтернативного способу чуттєвості. Якщо набрати в миску чистої води і, обертаючи миску за годинниковою стрілкою, писати по тій воді послання самим мізинцем, а потім виплюснути те послання в річку, за якийсь час воно вже буде в океані. І якщо Хялмару не пощастить виловити його глибокою мискою коло того берега, де він зараз сидить, то вже точно пощастить побачити із літака. А що Вода ж випаровується, те саме і з водяними листами. Ах, Ялмар в мене не дурний, і з хмар читати вміє. Пізніше, попереносивши свої речі в іншу готельну кімнату, аж у самому кінці темного коридору поряд із мушулою мусульманською молільною кімнатою, Марла запалила паличку лотоса і почала думати про білу стіну з квадратними дірками ароматична паличка спопелялася на кінці і дивилася вниз засмученою змією. Лампа сова, між ніг якої запихалася та паличка, ображено позирала рожевими очима в бік марли. Такі ж самі очі, тільки вже червоні, мала й лялька вуду, а порцеляновий слоник і весела корова взагалі повідвертали голови. «Щось тут не те», – сказала мерла в одну з дірок білої стіни. «Не те щось. Присягаюся Кастанедою і Павичем, і батьком їх, Саксоном, граматиком. Хоча данські хроністи в цій стіні не ходять. Саксон тільки раз мені показувався у Ваті Фо, в Бангкоку, там, де Будда найдовший у світі лежить». Хотіли подивитися на химерну скульптуру стража храмового крізь віконце, аж раптом поверх неї, так само як письмена на воді, проступили образи середньовічного старця. Не знаю звідки, але в голові десь взялося, що то саксон-граматик. А чого саме він, то знаю, як сміття повикидаю. Щоби створити білу стіну, треба спочатку якось змайструвати білу тишу. Для цього Марла понапихала собі вуха білої вати, не допомагало. Щоправда, гуркіт мотоциклів за вікном уже не був таким нестерпним, і від музики вже доходило тільки те, що має знайти собі місце в білій тиші, але сама тиша однаково залишалась якоюсь темно-червоною, з частим морганням по ній марлиних кольорових шаликів. Марла ні сіла, ні впало. Подумала, що має собі розмалювати живіт якими-небудь перманентними фарбами. Хоча ні, почекаю ще до Індії, там це зроблять хною, швидко і безболісно. Та й стану я собі священною індійською коровою. І Марла почала співати. Співати з позатиканими вухами найрозумніша річ у світі. Спів тоді нікуди не дівається, залишається в голові, поміж вухами, починає відбиватися від однієї стінки тіла до іншої, збуджує органи, примушує кров шурхотіти у правильному напрямку і врешті-решт просто зігріває того, хто співає. Тому, натхненна ідеєю перетворитися на священну корову, марла заходилася танцювати, перестрибуючи з ліжка на ліжко готельної кімнатки, з далеко не білими стінами. Відтак роздяглася і облила себе з голови до ніг холодною водою. Підлога зробилася мокрою, а Марла – спокійною. День без Х'ялмара минав диво швидко, подекуди болісно, але загалом той день Марло втомлював саме безглуздістю всього того, що пропонував.